Etică-Estetică Bună seara, doamnelor și domnilor! În regia tehnică de emisie, Alexandru Moldoveanu, iar la microfon, Teodora Stanciu. Actuala ediție a Eticii Esteticii se constituie în episodul al doilea al convorbirii cu unul dintre reprezentanții generației tinere de intelectuali români, domnul Mircea Platon, strălucit eseist, autor, printre altele, al volumelor Cine ne scrie istoria, editura Timpul 2007, volum încurunat cu premiul Academiei Române, și a treia forță România Profundă, editura Logos 2008, în colaborare cu Ovidiu Hurduzeu. Domnul Mircea Platon, rezident în Statele Unite ale Americii, s-a aflat recent în România, unde a participat la cologviul Poncele Europe, a gândi Europa, organizat de Academia Română și Fundația Națională pentru Știință și Artă. Cu acest prilej am înregistrat cu domnia sa un interviu mai amplu, din care ați ascultat miercurea trecută prima parte. Am încercat în acel prim episod să conturăm formația intelectuală și preocupările oaspetelui nostru în momentul de față. Absolvent al Facultății de Drept din Iași, domnul Mircea Platon s-a orientat apoi spre domeniul istoriei, al literaturii, al filozofiei, al religiei. Se ocupă în prezent de secolul al XVIII-lea francez, de adversarii filozofilor, în mod special de Jean-Jacques Rousseau. Am abordat la emisiunea anterioară și tema configurației spirituale a Europei. Am vorbit despre triunghiul Ierusalim-Atena-Roma, ce stă la temelia bătrânului continent prin dimensiunea credinței, a filozofiei, a civilizației juridice. Apoi despre valorile moralei creștine, domnul Mircea Platon, exprimându-și atitudinea împotriva instrumentalizării bisericii. Domnia sa, mai în glumă, mai în serios, dacă avem în vedere ani tineri pe care are, se consideră un român vechi. Or, în discursul actual, spune domnia sa, asemenea expresie pare condamnabilă. Continuăm convorbirea cu domnul Mircea Platon în minutele următoare. Am înțeles că e vorba până la urmă de veștejirea oricărui atașament pentru un spațiu, pentru un perimetru geografic, pentru o tradiție, pentru o limbă, pentru o civilizație. Da, Or, adică în contextul în care atașamentul ăla poate fi folosit, știți cum era la maxiști. Maxiștii nu erau neapărat uh, antinaționali sau antinaționaliști. Aveau o teorie foarte interesantă. În contextul, în condițiile în care naționalismul sluja luptei anti-imperialiste și, deci, promovării marxismului, era un naționalist bun. În contextul în care naționalismul se opunea marxismului, era un naționalism burghez-reacționar rău. E, construcția asta europeană, cel puțin prin unii dintre reprezentanții ei din România, din păcate a adoptat aceeași poziție. În condițiile în care ceva folosește Uniunea europeană sau ceea ce și închipuie ei că e Uniunea Europeană sau Occidentul, pentru că au o viziune foarte reducționistă a Occidentului, a civilizației occidentale și chiar a Uniunii Europene, e bun pentru că pot instrumentaliza. În condițiile în care nu se pliază perfect pe această linie prestabilită, e rău. Și e, da, e un blocaj care e macin aici, niște teme. Adică pierdem nu doar că pierdem timp, pierdem suflete, pierdem energii, pierdem oameni, case. Apropo de articole domnului Andrei Pipidi, pe care îl da, da. rămâne tot timpul în, în, în dilema veche. Da, pierdem, de fapt, istoria, pierdem memoria. Pentru că odată cu demolarea acestor case dispare spiritul care a fost acolo fără da, discuție văzut, și dispare memoria. Am văzut casa acele de la Vancea în care e un restaurant chinezesc. Da, e aici. doar un exemplu. Și casa în care s afla aflat sămănătorul lui Nicolae Iorga și asta și el câțiva ani. Dar cine mai are restaurant. nevoie de pășunisme și de sămănătorul? Adică oricum, nici să nu putem să mai vorbim de sămănătorul și pășunisme. Un restaurant e mult, mult mai bun pentru că antreprenoriatul e bun. Asta ne trebuie azi, antreprenori, nu sămănătorul. Dar cred că și noi trebuie să apărăm ceea ce numim istorie românească, cultură, civilizație, Limba. Domnule Mircea Platon, haideți să revenim la ceea ce vă preocupă acum pe dumneavoastră, la ceea ce lucrați și să vă întreb dacă toate aceste domenii, am uitat, iată, să-l numesc chiar pe cel despre care am vorbit până acum și anume istoria religiei, dacă toate aceste domenii se strâng cumva într-o viziune de critică al culturii. Simțiți lucrul acesta acum? Nu, eu încerc să le fac să, să se coaguleze într-o viziune istorică. Țin mult la istorie și am început să țin din ce în ce mai puțin la, la lucrurile care tind să uite dimensiunea istorică, lucrurile care tind să neglijeze dimensiunea istorică și din păcate de multe ori chiar critica culturii tinde să neglijeze dimensiunea istorică pentru că merge pe niște modele atemporale, pe niște paradigme, pe niște lucruri care sigur sună foarte frumos în pagină și pot da naștere la eseuri strălucite, dar care nu au în vedere ceea ce, spuneam, ceea ce este. Știți, Ranke definea istoria ca o încercare de a afla ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Acum, desigur, trecut și prin postmodernism și chiar prin toate modurile de falsificare naționalistă sau antinaționalistă ale istoriei, pentru că a fost mistifică și mitifică de ambele părți, suntem mai prudenți în ceea ce privește partea cu ce s-a întâmplat. Cu adevărat, suntem prudenți. Dar totuși cred că trebuie să facem uh, efortul ăsta de a de a ne situa pe o poziție care refuză instrumentalizarea trecutului, de a fi atenți la, la aspectele de tradiție, de a fi atenți și la rupturi și la continuități și trebuie să încercăm să nu falsificăm continuitățile și nici momentele de ruptură. Ca să vă dau un exemplu concret, am o mare problemă cu modul cum a fost tratată istoria Rusiei în istoriografia războiului rece. Pentru că, și aici probabil acuzația de slavofilieva. Aha, am spus eu că e slavofil. Deci, în timpul războiului rece s-a încercat de foarte multe ori explicarea brutalității și justificarea chiar brutalității regimului sovietic prin faptul că domnule rușii din totdeauna au fost niște brutali și de fapt asta nu e decât barbaria rusească. Bun. Și asta au fost chiar istorici mari care s-au dedat la asemenea acte istoriografice probabil. În același timp, lucrurile frumoase pe care le făceau și pe care le moșteniseră sovieticii de la ruși, de la Imperiul Țarist, baletul, un anumit cult al scriitorului, respectul pentru cuvântul scris tipărit, erau folosite în avantajul regimului sovietic. Și se domnule sovietici ăștia la ei, scritorii, sunt iubiți, sunt admirați, acolo mă simt bine. Deci, se falsificau rupturile și continuitățile. Exista o continuitate, dar exista o și o ruptură în ceea ce privește brutalitatea, pentru că era vorba de un cu totul alt grad și o cu totul altă sistematizare a brutalității, se crea un continuum care mergea de la Ivan cel Groaznic până la Stalin. Acolo unde exista o continuitate, era citită ca o ruptură. Domnule, sovietici au venit, au băgat bani în cultură, Stalin, extraordinar, uitați... Istoria mi se pare foarte importantă din perspectiva asta și de asta mă, mă feresc de critica culturii și mă, mă țin lângă istorie. Sunt pozitivist, ca să spun așa, din punctul acesta de vedere. Mă țin lângă ceea ce e, lângă ceea ce a fost cu adevărat, dacă pot afla și lângă ceea ce e, pentru că ceea ce a fost cu adevărat poate să mai fie. Asta e ceea ce încerc să fac coagulând și, și încercând să construiesc vectorii tuturor acestor preocupări. Da, ați pledat foarte frumos pentru istorie și, din păcate, în privința criticii culturii, probabil că lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră, <laughs> pentru că eseistica facilă, zburând așa pe deasupra, da, spune pe deasupra. Și chiar lucrurile astea legate de români, de exemplu. Pe de o parte nu ai voi, dacă spui că românul s-a născut poet, bun, ceea ce desigur e într-un fel pășunist, ca să-i mm -hmm. spunem, deși sunt un promotor declarat al pășunismului. Mm -hmm. Dar dacă spui că românul s-a născut poeții, se spune că ești esențialist sau că ești rasist. Mă rog, alții au voie să spună că românii sunt incapabili să se conducă singuri, că trebuie să vină cineva să pună biciu pe noi. Chiar Dancem Helescu observa lucrurile astea într-un articol vechi la o carte de a istoricului Daniel Barbu, firea românului sau și scria Dancem Helescu, domnule, ai voie să spui că românii sunt cetăreți sau nu stiu ce, dar ai voie să spui că sunt, nu știu, toleranți, de exemplu. Bun, nu e adevărul uh, istoric uh, Am absolut înțeles. aici. dar... Se admite portretul negativ mai puțin cel care are și niște trăsături. Da, pozitive, da și da, că... e aspectul superficial, de filozofia cu care e mm. da. E... Acum, sigur că spiritul critic este bine să existe în orice epocă. Pentru că în felul acesta, orice exagerare, într-un sens sau altul, este categoric amendată, nu, prin spiritul critic. Dar în același timp dacă nu construiește un asemenea spirit critic este limpede, spun și eu, precum Caragiale, nu? Sau precum eroi lui Caragiale. Înseamnă că stă pe loc dacă nu merge. Sigur, sigur. Și pentru a construi spiritul critic trebuie să fie un spirit critic făcut din perspectiva realității, a ceea ce este. Pentru că, după cum spunea Părintele Asenie Papacioc, nu contează pe cine ataci sau în ce direcție ataci, contează unde stai, din ce direcție vii când ataci. Deci dacă vii dinspre realitate, deci spiritul critic este egal onistității, atunci eu spun că ajută la, la construcție. Da, tot Dan C. Mihailescu spunea într-un text al lui că e foarte importantă întrebarea, de unde vii, domnule? De da, unde da. vii? E, e, Cu alte cuvinte? Da. E pe aceeași pagină da, cu Părintele da. Aseniei Papaciucă aici. Da, da, da. Practic, unde te așezi, de unde vii și unde te așezi. Pentru că buna așezare în cultura are foarte mare importanță. Ei, și tot la dumneavoastră vreau să aducem discuția. Așezarea în cultura română este grea când te afli în afara frontierelor ei spirituale, domnule Mircea Platon? E grea, dar în același timp e și ușor, pentru că poți să fii dezinhibat. Pentru că nu ești în sistem, nu depinzi de nimeni de aici, nu ești intimidat. Nu uh, ai să dai seamă. Poți să fii onest. Sigur, ai să dai seamă conștiinței tale și publicului și, și Dumnezeu. Dumnezeu și sigur, dar nu poți fi intimidat și manipulat atât de ușor. Pe de altă parte, după cum spuneam, e dificil pentru că e foarte greu să cunoști de fapt oamenii cu care colaborezi. Nu știi, ai legături cu unii dintre ei, ai legături doar prin telefon sau prin e-mail și când te întâlnești cu persoana respectivă constați că de fapt aveți părere divergente, personalități care nu, nu coincid, e greu din punctul ăsta de vedere, dar cu ajutorul Dumnezeu, răbdare și tutun. Da, cu răbdare, cu răbdare. Dar sigur că vă întreb, pentru viitor ce vă programați pentru existența dumneavoastră spirituală? Eu nu-mi programez nimic, las pe Dumnezeu să lucreze, nu știu. ce îmi propun e să rămân liber. Și libertatea are de-a face cu responsabilitatea, deci îmi propun să rămân liber. Acum, libertatea este cea mai dorită dintre toate, este limpede, dar în același timp trebuie să vă întreb prin ceea ce scrieți. Credeți că ajungeți la modelarea celui care... Vă citește și în același timp credeți că ajungeți să produceți o coeziune a confrăților dumneavoastră din comunitatea intelectuală? Activitatea mea publicistică, atâta cât a fost, a dus și la multe despărțiri, dar a dus și la unele apropiere esențiale. Și că de fiecare dată când vin în România sunt uimit de câtă lume îmi spune, chiar și acum la conferința Panselul Europe la care am fost, Domnule, te citesc în convorbiri literare, zice, trebuie să mă cauz neapărat, suntem pe aceeași lungime de undă excepțional. Venind cam odată la 2 ani în România, de câte ori vin, trebuie să fac foarte concentrat, să mă mișc repede și atunci și lucrurile pozitive și lucrurile negative se adună în două săptămâni. E o doză de șoc și dintr-una și din dintr alta dar e bine așa, mă mai trezește, mă mai ține doi ani, mai dă energie pentru încă doi ani, mă motivează. Și se produc anumite... Schimbări să le spunem cu un termen obișnuit în configurația dumneavoastră lăuntrică. Da, sigur, uneori se produc, uneori doar mi se confirmă anumite. De exemplu, mi se confirmă faptul că românii totul totuși reușesc să-și păstreze. Chiar seara mă plimbam prin ceșmigiu și, mă rog, am stat pe bancă, mă uitam la oameni, la oameni care se plimbau cu mulți copii mici, de exemplu, familii, tine. Chiar... O minune, că reușesc să mai să mai fie totuși, oameni normali în condițiile în care sunt hăituiți și trași în toate părțile de un sistem politic, mai ales, și de anexa lui culturală care nu prea le dă gazul să sufle. Dar domnule Mircea Platon, dacă vă manifestați în felul acesta foarte critic, pentru să spunem, toate ramificațiile corpului acestuia care se cheamă. România, reprezentată prin elita ei, nu? Pentru că trebuie să recunoaștem. Dacă vă manifestați în felul acesta, nu vă e teamă că, practic, nu se va produce niciodată comunicarea? Dar eu nu mă manifest foarte critic față de ramificațiile, de toate ramificațiile României. <laughs> Și aici e o problemă cu elita, spuneți România reprezentată de elita ei, problema pe care am pus eu în cărțile astea. E să apă în România, ceea ce am considerat eu că e România, față de elita ei pe care mă întreb dacă într-adevăr o reprezintă. Elita aia, dacă elita respectivă reprezintă România aici, am dubii, mă rog, pe care am căutat să le documentez. Aici e problema, că nu știu cum stă cu adevărat problema reprezentării. Dar dacă sunteți un lubitor al vechiului? Ne amintim, nu, versul lui uh, Alexandri, unde-i unul, nu-i putere unde-s doi, puterea crește. Ei, cum înțelegeți, totuși, această coeziune a forțelor intelectuale? Da, coeziunea forțelor, să le spunem, nu intelectuale, să le spunem coeziunea forțelor spirituale. Bine, de acord. Eu înțeleg ca stând în adevăr. Eu nu pun problema să mă unesc cu X sau cu Y, pentru că aia nu e coeziunea, aia că dă Că și doi bandiți se unesc, sau trei bandiți, mă rog. Chiar exista o teorie în secolul al XVIII-lea, că veni vorba, care încerca să susțină că, domnule, societatea nu e adevărat. Societatea n-a apărut între oameni care aveau proprietate. Prima societate a apărut între oameni lipsiți de proprietate, deoarece ăia se grupau ca să le dea în cap celor care aveau proprietate. Deci, proprietatea nu e legată de societate, ci lipsa de proprietate. Primele comunități creștine... Fără proprietate. Da, sau... dar aveau adevăr, avea adevărul, tocmai se uneau adevăr, un adevăr. Da. Eu nu mi pun problema dacă mă am bine cu X sau cu Y. Eu îmi pun problema dacă ceea ce scriu eu e adevărat și onest sau nu. Și după aceea, dacă e adevărat și onest, înseamnă că undeva mă voi întâlni cu alt om care gândește adevărat și e onest în experiență și cu altul și cu altul și cu altul. Asta e ziunea mea. Da, eu nu băteam către această relație cu confrația dumneavoastră, directă să spunem, ci în rezultatul acestei relații. Deci dacă toate aceste energii, energii spirituale, nu sunt mai, cum să spun, mai utile, n-am al cuvânt da, acum, da, da. pentru comunitatea întreagă românească decât una singură. Bun, da, dar eu mă manifest în România și într-o oarecare măsură oricum se poate armoniza, fie și contrapunctal, mă meu rog, cu energiile investite de alte segmente ale lumii intelectuale românești aici. Problema e că am experimentat și pierderea de timp și de energie datorită faptului că am încercat să duc la bun sfârșit lucruri cu oameni care se aflau pe altă pagină decât mine. Deci nici așa nu poți să mergi. Cred că lucrurile trebuie... Trebuie să încerci să le clarifici la un moment dat și după aceea să, să încerci să nu tranzacționezi ceea ce ți s-a dat, ceea ce ai. Atunci rămâneți deocamdată unul dintre personaliști? <laughs> Rămân un personalist. Cred că sunt un realist. În măsura în care, sigur, personalistul e realist și, sigur, se raportează și la, la comunitate și se raportează și la adevăr, sigur, sunt un personalist, dar cred că sunt un realist. Da, ați repetat de mai multe ori acest cuvânt, realist, realism, adevăr, onestitate. Sigur că ele pot alcătui un portret al dumneavoastră, Acum, domnule Mircea Platon, aș vrea pe ultimul tronson al discuției noastre să ne plasăm puțin în area aceasta deficiențelor pe care le are comunitatea românească de astăzi, nu mai spun comunitatea europeană, să ni le vedem întâi pe ale da, noastre, da, nu e așa? Da, da. Care sunt, după opinia dumneavoastră, deci unde credeți că suntem aproape de eșec? Unde suntem aproape de eșec? Cred că, în primul rând, prin faptul că nu știm să tragem învățăminte din eșecuri. Tindem să, să repetăm aceleași uh, greșeli și asta ia așa are de a face cu ceea ce vorbeam a cu lipsa de criterii, probabil. Acum vorbim despre societate, despre stat, despre sistemul instituțional, educativ. Sunt lucruri diferite și multe, de exemplu, din deficiențele sociale se datorează și Politice sau emisiunii statului în viața societății. Adică a, sunt anumite forme organice care nu pot coagula din cauza că sunt continuu zgâriate, sunt, sunt uh, ciobite de intervenția brutală a unor uh, ideologi de stat uh, sau, mă rog, particole, ca să ne întoarcem la caragiale, dar, dar cu putere în determinarea destinului românesc. Cred că după 1990, una din principalele defecte ale noastre a fost tendința de a ne occidentaliza cu orice preț. Prin occidentalizare am înțeles un lucru foarte gust, foarte monocolor, foarte, mă rog, occidentalizarea a egalat consumerismului urbanizării pe fondul, de fapt, al disoluției, să spunem așa, industriei româniești, consumerism, urbanizare, imigrare, adoptarea corectătunii politice, demitizarea cu deci asta a fost, occidental, în asta a constat occidentalizarea României. Așa cum de multe ori, din păcate, de exemplu, decomunizarea a constat în pur și simplu propaganda anticomunistă. Din punctul meu de vedere, de exemplu, din moment ce comuniștii au mințit, au falsificat istoria, decomunizarea a însemna ca noi să începem să spunem adevărul. Și în paralel, occidentalizarea însemna nu adoptarea unei versiuni înguste construite în jurul acestor valori a religiei drepturilor omului, ci adoptarea pluralismului. Real, organic, care există și în America și în Occident, unde există diferite lobby-uri, diferite clase sociale, diferite regiuni, diferite biserici, diferite... acolo nu e o crimă să îți dezvolți, să îți prezinți, să îți reprezinți interesele clase tale ale bisericii tale. Aici toți suntem silți să, să apărăm un anumit set de interese. Eu nu am voie, ca ieșean creștin-ortodox cu familie originară din Botoșani, să fiu sceptic în ceea ce privește, nu știu, capitalismul, valorile capitalismului scoțian din secolul 18 sau a școli liberale. E, e un lucru de neconceput. De ce nu? Și școala liberală, economică, s-au a apărut într-un anumit context. Mă rog, făcea parte dintr-un anumit orizont istoric, dintr-o anumită țesătură spirituală. Deci, adoptarea asta forțată a unei rețete, cred că a fost principala noastră deficiență după 1990 și cred că din cauza că această rețetă a venit dinspre elite, când spun elite mă refer la elitele instituționale, nu numai la cele culturale, de data, adică și stat. Cred că a forțat românii să meargă spre zona, nu știu, da, naționalismului de mahala, cumva, și manelizării, care a fost citite în cheie de neoșism și de specific național. Da, aici parcă v-aș contrazice puțin. Eu cred că nu suntem reacționari. Eu cred că reacție... În sensul acesta de... Reacționăm, dar reacționăm cum? Românii au plecat, românii au emigrat. Asta e o reacție. Nu e o reacțiune, mm -hmm. dar e o reacție. Mm -hmm. Și eu un mod de a spune, bun, dacă... Statul român nu-i pasă de mine, nici mie nu mai pasă de statul român. Plec, învăț văd de ale mele. Asta e o reacție. E totuși un fenomen, cred că, nu știu, domnul Neagu a spunea că e prima dată în istorie când se întâmplă, a fost nevoie de comunism și de postcomunism ca să ajungă românii să imigreze în masă la modul la care au făcut-o în, în ultimii 20 de ani a plecat 10% din populația omnii. Este o formă de spirit reactiv, dar cred că cel mai puternic, după opinia mea, cel mai puternic ar fi să nu abandonezi lupta acolo unde ești. Acum, domnule Mircea Platon, aș avea foarte multe întrebări să vă pun și Cred că discuția noastră ar continua pe diverse lateralități sau chiar pe trunchiul principal al ei. Eu însă vreau să vă mulțumesc deocamdată și să vă aștept cu proxima ocazie din nou în Studioul Național Cultural. Muzică. Vorbeam cu domnul Mircea Platon despre memorie, despre istoria noastră mai îndepărtată sau mai recentă. În dimineața zilei de astăzi, 8 decembrie, la Uniunea Scriitorilor din România, în Sala Oglinzilor, a avut loc masa rotundă cu tema Memoria Deportărilor din România, un proiect al Fundației Academia Civică, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului, în parteneriat cu Fundația Culturală Memoria, derulat în cadrul programului Europa pentru Cetățeni, Memoria activă a Europei, program al Comisiei Europene pe 2010-2011. S-a lansat cu acest prilej num numerele 72-73 ale revistei Memoria. Printre participanți s-au aflat Ana Blandiana, Romulus Rusan, Micaela Ghizescu, Elena Siupiur și alții. Proiectul Memoria Deportării își propune să comemoreze, să informeze și să transmită tinerei generații lecții despre una dintre cele mai ample acțiuni de deportare din istoria contemporană a României. În 18 iunie 1951, peste 44.000 de, de persoane din zona de frontieră română jugoslavă din Banat și Mehedinți, români, germani, sârbi, bulgari, aromâni, refugiați basarabeni și bucovineni, au fost deportate pentru 5 ani în Bărăgan. În această operațiune de strămutare au fost folosite 2696 vagoane de cale ferată și 6211 camioane. Despre acest proiect vom avea prilejul să vorbim într-o altă emisiune etică-estetică. Trimitem acum la câteva evenimente culturale din zilele următoare. Profesorul Solomon Marcus va susține pe 9 decembrie, deci mâine, 9 decembrie 2010, de la ora 19, o conferință intitulată Spectacolul Paradigmă Universală. Conferința se desfășoară în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din București, în cadrul ciclului de dezbateri Cultura bate criza. Inițiator și moderator, domnul profesor universitar Sorin Alexandrescu. Ciclul de conferințe este susținut de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, CESI, Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București și Fundația Spandugino. Între 6 și 12 decembrie, editura Humanitas a pregătit, cum știți, un ultim eveniment pe 2010 din seria 20 de ani. Lansări de carte și colecții noi, sesiuni de autografe, cărți audio și primele e-book-uri își așteaptă publicul, vă așteaptă cu alte cuvinte pe dumneavoastră, la Galeria Galateca de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I. Ce include programul pentru mâine, începând de mâine, Joi, 9 decembrie, ora 18:00, bestseluri Gaudeamus 2010: Istorie, Tragedia Germaniei și Franța, Hegemonie sau declin, de Lucian Boia. Vor vorbi Lucian Boia, Adrian Cioroianu, Vlad Ruso, și va urma o sesiune de autografe. Vineri, 10 decembrie, ora 18:00. O lansare Humanitas Digital Primele e Humanitas Vor vorbi Gabriel Liceanu, Paul Baloch Andreea Bărdașu Radu Apostoaie Iar despre cărțile care ne-au făcut oameni Va vorbi Dance Mihăilescu Și de asemenea Vor vorbi invitații săi Așadar un volum nou la Humanitas Cărțile care ne-au făcut oameni Sâmbătă 11 decembrie Humanitas, carte pentru copii, prezentări și sesiuni de autografe. Ora 11.30, Mircea cel Mare și luptele sale cu turcii de Neagu Giuvara. Ora 14, enciclopedia zmeilor de Mircea Cărtărescu. Iar la ora 15, lansarea volumului, bulversarea valorilor, scrieri dintr-un timp buimac, de Dan Tapalagă. Vor vorbi Ioana Lupea și Dan Tapalagă. La ora 16 va avea loc prezentarea volumului «Aer cu diamante» de Mircea Cărtărescu, Traian Tecoșovei, Florin Iaru, Ion Stratan, cu ilustrații de Tudor Jebeleanu. Invitați vor fi Mircea Cărtărescu, Traian Tecoșovei, Florin Iaru, Tudor Jebeleanu, Nicolae Manolescu și Lidia Bodea. Va urma o sesiune de autografe. Iar duminică 12 decembrie, ora 11.30, o altă lansare Humanitas Multimedia, aventurile baronului Münchhausen, de Gottfried August Bürger, în lectura lui Ion Lucian. Invitați Ion Lucian și traducătorul cărții, Barbu Cioculescu. Iar la ora 13, lansarea românului, cabalistul de Girt Kimpen, vor vorbi Elisabeta Lăsconi, Andreea Răsuceanu și Denisa Comănescu. Cu acestea din regia tehnică de emisie, Alexandru Moldoveanu și de la microfon Teodora Stanciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.